Dokumentärredaktionen sänder Terroristens stora ensamhet. Ett program om en svensk Al-Qaida-cell av Lotta Eriksson. Det attentatet mot en vallokal i Kista i nordvästra Stockholm. Det vallokal i Kista i Stockholm så har nu tre personer anhållit. Jag för terroristbrott efter attentatsförsöket mot kavalet i december har tre personer anhållit. Det är Det som jag säger jag jobbar på hemtjänsten Timonstad på Ny i Nyland. Och jag känner mig ensam. Och eh, mitt intresse började redan 11 september för då kanske jag som de flesta började funderar på varför skedde det här? Att visst våld betraktas som terrorism, ett annat våld betraktas inte som terrorism. Om det är en självmordsbombare som spränger ihjäl amerikanska soldater och sen några civila dör så är det terrordåd. Men skickar USA iväg en Tomahawk-missil och spränger irakiska soldater och några civila stryker med så är det inte terrordål. Ja, det, var, det, var, det är så det början när jag kom i kontakt med de här terroristmedierna.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 Oktober 2005. Det är höst. Det är den hösten Tobias möter Tarek och Marco på internet. Tobias vill diskutera Irakkriget och det vill Tarek och Marco också. Tärik och Marko möts på nätterna. De pratar med varann nästan varje natt. Vad görs? Är du vaken? Ja, jag har varit uppe hela natten. Jag orkar inte stänga av datorn nu jag ska lägga mig. Se till att sova max sex timmar. Tvinga dig själv. Sen ska du se att du får in stämningen. Inshallah. Tackar för advicen. Tarek, Marco och Tobias vill få den andra sidans version. De får höra sånt som inte sägs i västlig media. De säger att de får höra sanningen från andra sidan. Från de som slåss mot amerikanerna. De får höra om andra krig. Om krig i Tjetjenien och Afghanistan. På nätet följer de vad de ser som USAs övergrepp runt om i världen. På film efter film är de med där det händer. De är ett resande sällskap i inlevelse. De blir vänner trots att de aldrig träffas. De spelar Battlefield och andra krigsspel. De pratar om livet. Pratar med andra- inte särskilt mycket. Den här hösten pratar de nästan bara med varann. Det är några som lyssnar också. Men det vet de inte. Det är polisen som lyssnar. Jag är pigg och alert som fan. Ja, det är bra. Man ska må bra. Det är därför jag tror att jag är helt täppig och sånt. Fan vaknar tio på natten. Helt död. Min farsa som fan att jag vaknar som ett djur, och sen drar jag ut direkt. Kom hem, snacka lite på MSN, och sen är jag deppig när jag vaknar. Du måste börja få in rutiner. Som om hela min familj är kaos, och min chej lämnat mig, och jag har värsta ångest, fast det är inget av det, men det känns så typ, du vet. I såna situationer vill jag bara ut och spränga mig själv och slippa allt det. Tarek om en senare att säga att han blev lite som en storbror för Marco. Marco har ju inga egna bröder, säger han. Men jag tog hand om honom. Du ska ta hand om dig. Exempel, om du tycker om varm choklad, på morgonen gå upp och gör det. Och sitta vid datum när du vaknar och drick. Försök att njuta av småsaker. Ja, jag ska testa det. Jag lovar. Annars, vad ska jag göra, brorsan? Fan, det bull. Vill inte vara så deprimerad hela tiden. Kom ihåg. Du är ansvarig för allt. Det är du som styr ditt liv. Det finns egentligen inte så mycket du gör. Så det finns ingen orsak till ilska. Du jobbar inte med ett stressigt jobb som skulle ge dig rätt att bli sned på folk. Nej, men jag vet inte om det är ilska. Men det känns i min kropp, mannen. Ibland jag vill ut och döda någon på allvar. För jag tror det kommer kännas bättre sen. Du måste tänka klart nu. All den ilska du har, spara den och svälj. Hur? Jag har fått så mycket skit i mitt liv och jag har svalt. Det måste känna svårt brorsan. Inget fel att ha förebilder och lära sig av andra. Det är så man utvecklas. Jag tycker du är en jävligt bra förebild för mig. Och vi skippar allt det här med jihad. Och på det sättet du snackar och så är jag mig glad. Det känns redan bättre att sagt allt detta. Längtar verkligen att få träffa dig. Därför är det så viktigt att du håller dig nära mig hela tiden. Så du inte råkar komma fel. Må Allah belöna dig för att du hjälper andra. Inshallah. Polisens hemliga avlyssningar av chattsamtalen ingår i åklagarens bevismaterial. Bilderna, av vilka Tobias, Marko och Tarek är började träda fram på polishuset på Bergskatan. Tarek har sitt ursprung i Iran och kom till Sverige när han var åtta år. Han har läst naturvetenskap på gymnasiet i Ludvika men fick sluta gymnasiet i förtid när han blev häktad för ett brott. Tarek är kritisk till USAs ockupation av Irak och tog kontakt med Marco och Tobias efter att ha läst deras inlägg om kriget på en hemsida. Tarek är 22. Han jobbar extra på McDonalds på helgerna. Annars har han inget särskilt för sig. I Ludvika där han växte upp blev han retad för sin längd. Trots att han lärde sig svenska och försökte leva som en svensk såg folk ner på honom. I Mellanöstern har man inte en sån syn, säger han. Där är det varmare mellan människor. Tarek är en ensam kille. Hur ensam. När han i ett förhör ska nämna sina främst närmaste kompisar kan han bara säga sin bror och sin hund. Kanske vill han inte berätta vilka han umgås med. Kanske umgås han inte med någon. Han var också isolerad. Han hade inte många, han hade, han hade inte många kompisar. Vad jag kunde se i alla fall. Eh, eller vad kunde höra från honom. Han, han satt mest själv på nätten och, och skrev. Så att tror han var i stort sett en ensam varje. Tobias var vid den aktuella tiden timanställd vid hemtjänsten och bodde hos sina föräldrar. Kontakten med Tarek tror det ha knutits i oktober 2005. Det var Tarek som kontaktade Tobias efter att ha läst ett debattinlägg som han gjort på internet. När Tobias inte jobbar på hemtjänst sitter han framför datorn eller så spelar han gitarr och gör egna låtar. Han misslyckades på Mälardalens högskola, tog inte ett enda poäng och flyttade tillbaka hem till föräldrarna. Nej, men jag var ju mer eller mindre isolerad då, hos mina föräldrar. Och eh, stör, största delen satt jag och läste nyheter och kom i kontakt med de här personerna. Och... Jag var, ju, jag var ju ner eller deprimerad på grund av att jag, var, att jag var ensam. Jag bara flöt med så att säga. Jag bara hamnade i någon konstig, konstig situation som jag inte riktigt hade övergrepp på. Vad det skulle leda till eller någonting. Så att jag, jag brydde mig kanske inte så mycket heller liksom. här har en plan. Tobias och Marco ingår i den planen. Men det vet de inte. Det börjar med att Tarek startar en egen sajt. Tarek fick uppslaget till hemsidans namn, mudjahedon.net, av en kamrat. Hemsidan handlade inte bara om Irakkonflikten utan innehöll även en del spel. Det förekom också nyheter från Pentagon och islamistisk propaganda- Tarek säger att den besöktes av personer från hela världen, även amerikaner och judar och att det fanns ganska många medlemmar, omkring 300-350 stycken. Tarek vill ha en cool sajt, en som hyllar hjältar och jihad som andra sådana sajter med filmer och sånger om de som dött martyrdöden. Han ville att Marco ska hjälpa honom med sajten. Okej, över till admin-grejen nu. Som admin måste du ha ögonen öppna hela tiden. Se till att hålla ordning och reda. Inte ta någon del i schaffs. I alla delar av forum? Ja, alla. Du måste vara mån om vår judiska medlem. Han är viktig för oss. Alltså, varför? Vi måste se till att skydda honom. Tyvärr, broder. Jag skyddar inga kuffar. Aldrig. Han är ett bra ansikte utåt. Spelar ingen roll vad som gäller. Jag bryr mig inte om sånt. Om han vill vara muslim, jag hade inte brytt mig. Men om någon säger åt honom din jävla jude och han inte gjort något, så måste du göra något. Ja, så jag säger till den som jävlas, men jag kommer inte hålla med honom. Eller något sånt i hans bullshit. Om någon svär åt honom, se åt honom och kolla ner. Juden har inte gjort det något. Mm, du tänker så. Ja, ah, ja, då förstår jag. Vi måste vara smarta. Vi måste ha dessa medlemmar så att ingen kan anklaga oss för saker och ting. Jag förstår din strategi. Jag vill inte att sidan ska bli terroriststämplad. Ja, ah, precis. Du är en ängel, broder. Du får lära upp mig när jag kommer. Marko är född i före detta Jugoslavien. Han bor hos sina föräldrar. Han fullföljde grundskolan men avslutade gymnasiet efter endast några månader för att han var morgontrött. Därefter har han varit sysslolös och oftast suttit hemma framför datorn på nätterna. Han har använt cannabis dagligen om tillgången tillåtit. Umgänget har bestått av lika sysslolösa kamrater. På frågan om han vill påverka politiskt svarar Marco att så är det. Dock vill han inte lika mycket in i politiken som exempelvis Göran Persson. Jag vill ut och spränga, så alltså jag svär. Jag får spel. Jag får abstinens efter sprängande också. Det är bara för mycket. <laughs> spränga vad? Nej, bara sådär. Jag älskar att spränga. Vad som helst, om det ska vara en brevlåda. Modern berättar att sonen nästan aldrig går ut- hon är förtvivlad och säger att familjen tillhör en muslimsk kultur- men att de inte är troende. Marco är alltid hemma. På dagarna sover han mest. Han är 19 år. Han är bra på datorer, Marco. Han gör collage och egna videofilmer. Han är bra på kemi också- han gör egna bomber som man smäller av på gården utanför huset. Markus säger att han har minnen från sin barndom i Bosnien- när han såg din komma med tygstycken runt huvudena. När han sen följde Irakkriget på internet- kände han igen bilderna om din. Han tycker att de ser coola ut. Under hösten 2005- hade en videofilm lagts ut på internet på en hemsida som innehöll information om jihad och händelserna i Irak. Det är Marco som har gjort videon. Han har lånat sin pappas videokamera. På videon var Marco klädd som en mujahedin-krigare. På filmen fanns även två spränggranater. På videon säger Marco att orkanen Katrina var Allahs hämnd mot USA. Marco kan inte arabiska utan har klippt in arabiskt tal som han mimar till. Det tar Marco en hel natt att göra filmen. Varför gör Marco en sån film? Han säger att han är uttråkad. Hur uttråkad? Han säger att han är enormt uttråkad. På internet tar olika personer kontakt med Marco och Tarek. Ingen vet vilka de är, men en man i Algeriet som säger sig samla in pengar till Mojahedin hör av sig. Och en doktor Rooney ringer Marco från Holland för att få kontakt med muslimer i Sverige. Vilka är de? Kanske är det bara några som sitter och fantiserar. Kanske är det militanta islamister. Eller så är det säkerhetspolisen. Ingen vet De försvinner lika snabbt som de dyker upp Tarek och Marcos föräldrar blir förskräckta Över sönernas brinnande intresse för religion och politik Det är ingenting som kommer från familjerna Tvärtom Det är någonting de själva funnit Det är deras egen identitet I gråzonen mellan familjens gamla land Och livet i Sverige I Norrland är det en lång, mörk höst. Tobias sitter i pojkrummet i föräldrarhemmet. Han är ensam. Han säger att han kände sig nedbruten efter att ha misslyckats på högskolan i Eskilstuna. I början så gick man på föreläsning och skrev av vad läraren sa- och eh, sen gick man hem. Och sen trodde inte jag jag gjorde något mer. Och eh, alla som bodde där i korridoren eh, försvann så småningom. Det var, det var ganska fullt när jag kom. Men sen försvann den Till slut var jag själv där också. Man är ingen att prata med. Och... Kanske gick till skolan och kolla på internet där. Det kanske var där jag började lägga ner mycket tid på internet och diskutera och sådär. Och sen det var ett ganska stort bakslag för mig att ja, misslyckas med det. Att åka tillbaks till föräldrarna så var det liksom ett nederlag så att säga. Det här är inte första gången Tobias känner sig ensam och utanför. När han var 11 år flyttade föräldrarna från Orsa till en liten by utanför Kramfors. Det var där det började. Det är just det här, de här skolbytena som var kanske var jobbiga. Att det var problem när jag kom till Kronfors. Och där var det mer eller mindre utanför från början. alla, alla Exempelvis om det var en diskussion som, och jag sa någonting. Så, och alla mot mig. försöker bara pressa ner mig i alla diskussioner. Och, och pressa, pressa ner mig. Hålla mig lågt. Lägst. Och... Man blir direkt eh, utanför, och man har ingen att prata med exempelvis så kunde de, om det var skidade någon, någon dag så kunde de åka ifrån mig. så jag kan hålla, hålla sig undan mig så här. jag fick vara själv. Eh, och sen eh, fortsatte det gymnasiet. Det var, det var som det spred sig, som en eh, bakterie eller någonting, så att det, det fortsatte även där så att det, just den här flytten kanske är det viktigaste händelsen i mitt liv tror jag som, som har format mig Hade jag liksom varit mer socialt kompetent vad man skulle vara mer socialt utvecklad så hade jag inte hamnat i de här situationerna tror jag inte Flera av de bilder som ligger i Tareks mapp visar självmordsbombare, kvinnliga och manliga. En bild visar en kvinna i militäruniform med ett barn framför sig. Barnet håller i en granat. Tarek tycker att kvinnan var vacker och därför sparade han bilden. Någon annan anledning finns inte. Det är Tarek som är drivande. Han vill vara med och organisera motståndet mot väst- Senare kommer han att kalla det hela ett experiment. Ett steg på vägen. Tarek vill att Marco ska komma till Stockholm. Men Marco tvekar. Han vet ju inte vem Tarek är. Du ser, jag vet fortfarande inte ditt riktiga namn. Jag vet, det är hårt. Men vet du en sak som är positiv till det hela? Vill du veta? Ja, ah, se. Om du skulle tas in så kan du säga allt och erkänna utan dåligt samvete. För vet du inte något så kan du inte råka avslöja. Hur menar du om jag åker in? För vad? Råka avslöja vad? Om du åker in kan du säga allt du vill utan dåligt samvete. Slipper du sitta där och försöka komma på hur du ska ljuga på bästa sätt. Men vad kan man säga då? Du kan säga att du träffade en kille i Stockholm Han ville att jag skulle göra saker och ting Jag vet inte så mycket om honom För det gör du inte heller Och vet du inte det kan du inte svara Så du menar om jag tar sin och de frågar om dig Kan jag säga ingen aning Vet inte ens vad han heter Vet bara att jag fick ett uppdrag Och jag genomförde det För jag vet att han är hundra procent säker Och kan säger inte sitt namn För det var på nätet Punkt slut. Du menar så? Ja, typ. För det är så jag tänker. Endast de yttersta ska veta än så länge. Ja, ah, nu ingen. jag med. Och Sen i framtiden kanske annat. Men nu och en tid framöver- ingen ska veta något. Det är inte bara du, det finns fler. Vet om vad då? Tappade bort mig lite där. Jag kan inte skriva här, men du vet- om framtida saker och andra personer och så. Aha, ja, ja, okej. Okay. Desto lite man vet i början det står positivare. Jo, fan du har rätt. Det är sant. Jag kan inte sova nu. Jag ska ut och leka med lite krut. Jag ska fan i mig en jävla snutbild. De går mig sjukt på nerverna. Och det är ingen jihad, det är personligen. Vi får prata sen. Jag ska äta nu, bror. Oh, inshallah. Yes, Hushan, inshallah. Marco förevisas en bild. Bilden föreställer personerna som var delaktiga i attacken mot World Trade Center. Marco har klippt in sin egen bild bland dem som begick martyrdöden. Marco kan inte förstå varför denna bild är så speciell. Han sa spontant att han var så trött att han inte ens kunde sova och tänkte att han måste göra någonting för att trötta ut sig. Det fanns klart eh, delar där det förekommer grövre våld, avrättningar och folk som blev torterade. Och så. Men det, det var ingenting som jag... Jag såg alltså jag såg halva filmen, en rysk soldat som skjuter i handen. Och jag, jag orkade inte se honom utan jag stängde av. För att jag pallar inte med det där. Det var, för grov, det var för grovt för mig. Marco förevisas en bild där två avhuggna huvuden ligger på en liten vagn. Bilden är från Marcos dator. Han förevisas ytterligare en bild där det ligger tre huvuden på samma vagn. Han sa att han tagit dem från en bosnisk sida. Han vet inte varför han sparat bilden- han kan inte komma på någon särskild anledning till att han sparat sådana bilder. På nätterna tittat Tarek och Marco på filmer. Filmer som finns på internet. Det är filmer där människor avrättas, mördas. Där människor får halsen avskuren På filmerna ser man män som tittar in i kameran. De håller i sina identitetshandlingar. De ser rädda ut. Filmerna är från Chichenien, eller Indonesien, eller Irak eller Afghanistan. Det är sådana filmer Marco och Tarek tittar på. Hoppa på ett fyll och la honom på magen och så åt honom att ligga still. Han blev skiträdd. Aha, du är verkligen min typ av människa. Samma jävla humör. Låg på honom fem minuter, typ. Sen stack jag efter att jag sprutat tårgas i ansiktet på honom. Men nu har jag inte tårgas. Hade ja, då skit effektivt. Ja, det är bra. Men jag vet hur du kan göra eget. Fad och Marco har alltid såna recept. Men det är inte det värsta. Det värsta är mitt andra jag i mig. Spelar in allt jag ser och blir fascinerad av sånt där. Så jag är skiträdd att bli som dem då. dag. Ska fan uppsöka psyk snart fan så de får börja behandla mig innan. Ge dig nu din torre. Fan blir du så psykad av de där filmerna? Nej fan sant. Jag har värsta tankar ibland. Vad jag vill göra. Jag blir rädd att det ska vända sig mot mig. Att... Typ jag ska gå lös på min familj utan orsak- eller döda något stackars djur. Som de flesta syk oftast börjar med. Men varför tänker du så? Tänk bara att det är en vanlig fucking film. Jag vet inte. Sjukt är det i alla fall. Nu är jag jättesnäll. Jag är rädd att en dag i framtiden allt detta ska släppas lös. Nej då, det får vi inte hoppas. Var inte rädd, kompis. Vad gäller om han känner något speciellt när han tittar på den typ av bilder och filmer som visar mord och sprängningar, svarar Marco först nej. Han säger sen att första gången tyckte han att det var äckligt, men att sen blev det liksom skitsamma. På fråga om han menar att han blev avtrubbad undrar Marco vad det betyder. Ordet förklaras med att man känner mindre och mindre. Marco säger att man ryser i kroppen när man ser det. Han säger också att slaktningsfilmerna är gamla grejer- och att det nu mest är bilbomber och sånt som visas. Marco säger igen att man ryser i kroppen när man ser det- och får då frågan om han menar att han ryser av välbehag eller av olust. Marco säger att i och med att de skriker och sånt när de blir slaktade- han avslutar inte meningen. På upprepad fråga om varför han vill se på det svarar Marco att han inte vet det och tillägger att det är många som gör det och undrar varför just han får frågan. Tarek fortsätter att försöka övertala Marco att komma till Stockholm. Men Marco slingrar sig och kommer med undanflyktare. Han kommer aldrig att åka till Stockholm. Tror du Mohammed kan fylla med till Stockholm? Det är så jävla bull åka själv. Kommer döda någon på tåget av tråkighet? Har du tänkt att han skulle vara med? Yes, men det ditt fall. Jag gör bara en request. Okej. Okay. Då är det saker du måste acceptera. Du eller han får inte ta illa upp. Vadå bror? Kommer du med honom och han ska delta senare. Det vill säga på vår vanliga träff. Vill jag med all respekt gå igenom er som poliser gör. Kan ni gå med på det? Alltså jag vill gå igenom er kropp Och känna Du menar om vi snuttar. Brorre du kan få göra det tre gånger om du vill Oroa dig inte Så jag trycker upp er mot väggen och gör kontroll Direkt när vi kommer ut från tåget Nej inte vid tåget Vid lämplig tid Och efter du har accepterat punkterna Är vi klara med dem Jag accepterar allt du säger Kom ihåg du är min vägledare. Alltså Aki, du är för mycket harmoniskt. Det här är inget du ska behöva oroa dig för. Sen, efter att vi har vilat och lyssnat på Nashids och pumpat upp, då sker attacken. Bra, det är så jag vill ha det. Det vill säga harmoni och vila upp sig. Din flitiga lilla soldat. Tarek ser inte Marco som en soldat. Han hade lika gärna att säga säga i liten mus. Men en gång hade han använt den termen till en tjej som han chattade med och det hade inte varit så populärt. Tarek uppger att han försökt vara lite hemlig mot Marco för att skoja. Mm, vänta, ah, mannen det går inte. Stå ju på biljetterna. Shit, kan ni bytas, ändras, återbetalas senast sju dagar före restag? Jo det går. Kom ihåg, inga inställningar nu blir detta inställt så med all respekt blir det inget stort parti Det har hunnit bli vinter December 2005 En blöt, smutsig vinter Irakkriget har pågått i över två år i Sverige debatten livlig och många är kritiska till kriget Ut med USA ur Irak säger de det var Tobias och Tarek och Marco också tycker. Den 15 december är det val i Irak. 31 000 exiliraker röstar i en vallokal i Sista. Tarek tycker att det är fel att hålla val. Tobias tycker också att det är fel. Man kan inte hålla val i ett ockuperat land. Man måste lugna ner sig och inte vara med om att rättfärdiga ockupationsmakten USA. Man måste protestera mot valet. Det var Tarek, Marco och Tobias tycker. Det var en kväll, och då fick jag veta genom honom i vår att det skulle hållas ett val i Kista. Och han ville att jag skulle komma ner till Stockholm. Jag tänkte, nej, det här vill jag inte göra. jag skrev till honom att jag inte har inte tid med det. Jag ska skriva in mig på en fysikkurs imorgon så kan jag kan inte göra tycker jag. Nej men nu kan du skicka en kommunikera tycker han. Ja, ah, visst kan jag. Det det det är väl inte så farligt så. Det, det, det är inte så är inte så delaktigt. Då har man inte så mycket med med saker att göra så ah, det kan jag, ja visst det kan jag göra. Han eh, skickar inte med efter tåg. Han hade inte den på en gång utan han fick väl den efter själv sen skickar han inte med och sen, sen eh, skriver uten på cd-skiva sen Sen tog jag den väskan som jag skulle ha när jag, när jag åkte till Sollefteå jag skulle skriva in på fysikkursen dagen efter. Så här. Och, och jag tyckte att det var, ja, var löjlig. Jag trodde inte den skulle bli få så stor genomslag. Men jag skickade den ändå till de här medierna. så här. Sen tror jag att han, han, han frågade mig om jag hade skickat dem på mobiltelefon Och ja, det var så att jag hade gjort så här. Jag kan ju ställa upp lite för han i alla fall. Så. En irakisk vallokal i Kista i nordvästra Stockholm utsattes i natt för ett mordbrand. Flera Stockholmstidningar har fått brev där en svensk grupp som påstår sig tillhöra Al-Qaida skriver att det var det. En person försökte sätta eld på lokalen med bensinbomber men miss... Brevet är skrivet på svenska och innehåller smädelser av... Tanzim Al-Qaida i Sverige tar på sig ansvaret för attacken mot de otrognas vallokal i Kista. Aldrig lever vi om vi låter sönerna till grisar och apor eller deras svansar genomföra sina planer i Irak. Efter direkta order från Al-Qaidas högsta ledning i Sverige till våra celler att ge dem otrogna ett slag i ansiktet attackerade tre av Al-Qaidas lejon basen för hyckleri och lyckades med Guds hjälp totalförstöra den. Guds utförs alltid, men de flesta vet inte det. Högste talesman för Al-Qaida i Sverige, Stockholm. Ja, jag snackade med honom på kvällen och då berättade man vad som hade hänt och vad man hade gjort. Och, och, ja, att han hade kastat jackan och, och han, han förstod själv att han skulle bli gripen tror jag. En gärningsmann han, innan han blev avbruten, kastade två bomber som krossade glasen på ett fönster till vallokalen. Två vakter kunde avbryta attentatet innan det fullbordats. På brottsplatsen hittades vidare en tygveke till en av bensinbomberna som visade sig innehålla DNA. Ja, Jag, kollade, jag tror jag gick ner och tittade på tv och då stod det på text -TV också. Att en svensk gren av Al-Qaida på sig dålig mot vallokalen i Kista- Olika experter som uttalar sig om det där. Ibland på och... Men konstigt nog var det, Jag tänkte då kanske farsan skulle lämna någonting. Men han gjorde inte det. och Så, så, jag, så jag tror jag, jag slutar tänka på det där så hemskt mycket. Min så att säga gärning. Då, att skicka brevet. Det, det känns som att jag har så... Isolerad från i centrum och jag har inte haft, jag var varit så i periferi, så att det är därför jag inte känt något st större ansvar för vad han har gjort. Tarek framstår som centralfiguren och den drivande när det gäller brottet. Det har framgått att han varit pådrivande för att hinna med ytterligare ett brandattentat innan han skulle börja avtjäna ett fängelsestraff. Det var när Tarek satt för ett brott- som han började intressera sig för islam. Det västerländska sätt att leva- ser honom som något materialistiskt och destruktivt. Han har levt som en sir att det var ett låtsasliv. Förut levde jag osunt, säger han. Men islam förespråkar en annan livsstil. Islam är rättvisans religion. Rättvisan för de förtryckta- de korrupta regimerna i arabländerna som inte följer islam måste bort. Och de personer som förmjukar islam måste stoppas. Muslimerna vill få tillbaka den harmoni och omtanke som präglat islam i över 1300 år. Det är så Tarek ser på det. Tarek har bilder från andra världskriget och Vietnamkriget. Där finns även en så kallad överlevnadsbok- som tyska soldater hade under andra världskriget. Anledningen till att Tarek laddat ner detta- är att han själv är en naturmänniska. Marco. Hur lat är Marco? Marco säger att han är så lat- att han inte ens orkar gå till affären- varvid förhörsledaren konstaterar- att han i alla fall orkar gå ut och provspränga. Marco säger att det bara är ute på gården- hade jag haft fem kilo c hade jag inte tvekat en sekund och gjort självmordsbombning i Serbien, mitt i Belgrad. Jävla hurer. Jag vet inte så mycket om konflikten där så jag kan inte öppna munnen. Men jag är med dig och er, hundra procent. Ja, det vet jag, min kära. Marco kände sig lite pressad av Tarek. Marco ville inte säga nej till honom och menar att folk kunde tycka att han var en mes. Han kallade Tarek för Commander. Marco bekräftar att han även kallade Tarek för Sheikh. Vem är det på bild? Jag. Ah, legal, av. Sant. Du bara du. Är det du? Det är jag. Ska en så stilig Commander som du behöva sitta inne? Vad har du gjort idag? Sörjt straffet. Lite. Försöker hinna med och göra så mycket jag kan. Ja, ah, jag förstår det. Jag tycker synd om dig, bror. Håller på och gör i ordning mina böcker. Jag ska ta med mig för att läsa. Och samt lite bilder på lite ledare. Får man ha det i cellen? Porträtt av Sheikh Osama eller Sarkavi. Det skulle jag haft. Tror du de släpper hon bruden de kidnappade i Irak? Jag tror inte, inshallah. De ska få känna hur det känns när någon familjemedlem som är oskyldig blir dödad. Då blir jag sned. Varför? Om de släpper henne levande, det vill säga. Då kommer jag verkligen att se ner på dem. Ja, ah, jag håller med. Det ska vara video med en helst. Marko sa att han tyckte att Tarek var skum och att det kändes som om den ville bestämma över honom. Vilket han inte tillåter någon utan föräldrarna att göra. Tarek börjar tröttna på att övertala Mark att komma till Stockholm. Han vänder sig till Tobias istället- Tobias ska ändå ner till Stockholm för att köpa en fysikbok och bestämmer sig för att se vem denna där Tarek är. Jag åkte tåg ner. Vi hade bestämt för att han skulle möta upp mig på Stockholm centralstation. Men Tarek kommer inte vara den enda som väntar på honom där. På centralstationen står några han inte ser. på. jag tror jag gick ner först för någon trappa sen så jag såg jag såg ingen på längs jag gick upp igen och så såg jag honom så här, och jag kände kände jag honom för att han visar någon film innan på, på sig själv så, här, så jag kände jag en gångstil han hade så här. och eh, jag tror han visar mig om jag, om jag inte minns fel så tror han visar mig runt I vissa butiker matbutiker och Den orientaliska de och sådär och jag tror vi köper mat handlar maten och sådär och uh, han var ju mer intresserad av uh, militära grejer och uh, vapen och uh, lite vapenfixerad. Och, uh. Jag tror han uh, visade mig någon, någon butik som sålde uh, armékläder eller ja, någon liknande i alla fall. Och uh, sen går vi hem till honom och sen uh, visar han några... Några filmer på internet om någon imam som sitter och pratar och håller något tal så här. Dagen efter så gick jag och köpte, en, jag tror jag köpte den doktorfilmboken och en fysikbok köpte jag också. För mig. Jag tror liksom att det kanske dök upp frågor i tur. Vad fan gör jag här nere i Stockholm? Jag tror det är som, vad gör jag gör här egentligen. När de träffas tycker de inte om varann. De kommer inte överens utan har svårt att prata med varandra. och blir nästan omedelbart oens om ett uttalande av Usama Bin Laden. Så att han ville liksom ha uppmärksamhet- eller någon, att han ville hämnas för någon gammal oförrätt eller någonting. Det var liksom en fin känsla liksom. Utan när jag, när jag åkte här, därifrån så var det mer eller mindre- eh, att jag skulle bryta kontakt med honom så småningom. Vi var ju som hund och katt nästan kan man säga. Uh... Yes, så där. Nu har hon åkt hem. Fan, vad skönt. Hur mår du kompisen? Vad då fan? Vem är hon? Nu har jag missat något. Nej, du har inte missat något. Du måste läsa mellan raderna. Mm, menar han bunden? Hon bunden. <laughs> Shit vad hände då? Berätta. Så jävla otacksam. Jag var vänlig mot henne. Fick inte ett ett tack från henne. Ingenting. Shit man är som bunde. Sen det värsta var hon erkände hon åt gris. Hon kom mitt i natten och sa jag är hungrig. Så jag fick upp och laga två snabba börjar åt henne. I helvetet, senare. Fan, från och med nu kommer jag aldrig ha en positiv syn på Svenne Fittor. Äckliga svin. Det, det, det vaknar till lite grann faktiskt från passiviteten då, som jag befann mig innan att jag, nu, nu det, tänker jag på, anta att ta tag i mitt liv. Liksom. Och det, det håller jag på att göra också. Jag hade ju köpt en bok i Dr. Phil när jag var i Stockholm där. Och det står ju ganska bra där på baksidan- att man måste ta, ta tag i sitt liv. Att man har, oavsett vad man gör så går dagarna, månaderna, och åren ändå. Liksom. Utan man har bara ett liv, så att säga. Det han går en vecka, tror jag. Sen stapplar Säpo in, så det, då, då var det för sent. Säpo liksom. skuggade Tobias och Tarek i Stockholm. De har tidigare avlyssnat chattsamtal om livets ord- och drar slutsatsen att Marco, Tarek och Tobias har seriösa planer på att bränna ner Livets ords kyrka. I chattsamtalen framkom att tre personer planerade brand eller sprängattentat mot Livets ord. Dådet mot Livets ords lokal skulle utföras med hjälp av 30 liter bensin som skulle transporteras på en buss. För Tobias del rörde det sig dock endast om tankekonstruktioner. Han tänkte att han lätt skulle kunna dra sig ur det hela genom att avstå från att logga in på datorn och att det då inte skulle hända något. Han säger att han inte medverkat till försök till terroristbrott. Han var bara villig att distribuera en kommuniké till media dagen före gärningen för att väcka debatt. Det här är på i januari så det var, var vinter. Jag tror inte jag tror jag jobbade som volontär på hem, hemtjänsten i Timanstall som jag var. Klockan fyra skulle jag jobba jobb. Och jag tror de dök vid ett tiden. Så kom en silofärgad bil utanför gården där. Och då tror jag att hon var någon jävla skulle komma. Så att jag, när jag hörde att de knackade så brydde jag mig inte så här. Men sen gick de in i huset. Och sen jag tror de frågade efter, frågade efter mig eller någonting. Och så ah, här är jag. Och då kom de in i mitt rum. Och eh, sa att jag var eh, misstänkt för... Eh, Stämpling till terroristbrott. Och eh, jag skulle ta på mig tröjan. För att jag, ja, jag låg ju vila i sängen. Så, Nej det där får du inte göra tyckte hon. Hon så kom in då. Eh, men jag, det är bara, jag måste ta på mig någonting tyckte jag. säga Ja jag, jag gör det tyckte hon. så här. Och eh, sen körde de mig ner till Kronobergshäktet. Där fick jag sitta i tre dagar. Och... Eh, jag, jag tror de... Jag tror de hade radion på också när vi satt i bilen. Och då nämnde de att de var tre gripna för terrorbrott. i. Jag tror var just den nyheten om oss. Att vi hade gripits som de hade på där. Så att, ja, det var jag tyckte det, var, det kändes konstigt eller obehagligt. Och... och Häktestegen är det värsta i mitt liv, kan jag säga. Det är, det är, riktigt, det är riktigt ångest där att sitta sitta i instängd ett rum där man måste plinga på, eller flagga som heter för att komma få gå på toaletten. Och eh, man vet ovisheten och man vet inte hur länge man ska vistas där. Jag, nu var det bara tre dagar, tre dagar jag skulle, som jag var där, men det visste jag inte då. Nu kunde jag nog få sitta i tre månader som, som de, de andra två då. Jag kände mig jag tror bara jag bara kände väl ångest det var ingen att prata med och... så jag kunde inte sova någonting första natten där. Och sen dagen efter var det första förhöret med, med polisen Marco tillfrågas om det är något mer han vill säga. Marco säger att han har lärt sig en stor läxa. Att man inte ska skriva sånt man inte menar. Marco säger att han absolut inte är våldsam och att polisen kan fråga vem som helst av hans kompisar och hans föräldrar. Han är en snäll person som skämtar hela tiden. För att döma sitt terroristbrott krävs att avsikten är att allvarligt injaga fruktan hos en befolkning eller allvarligt stora grundläggande strukturer i en stat I tingsrätten döms de till terroristbrott men domen överklagas till hovrätten Hovrätten finner det inte vara ställt utom rimligt tvivel att Marco haft uppsåt till att brottet skulle komma till stånd Därför ska låtalet mot honom ogillas av rätten Han har fantiserat och blandat ihop dikt och verklighet Tobias och Tarek ska inte dömas för terroristbrott utan för försök till mordbrand, Tarek, medhjälp till försök till mordbrand, Tobias, och stämpling till mordbrand, Tobias och Tarek. Tarek har för hovrätten framstått som den drivande av de två. Fängelsestraffets längd för Tareks del bör bestämmas till två år. Fängelsestraffets längd för Tobias del ska bestämmas till ett år och tre månader. Tobias säger att han bara skickat iväg ett brev- men döms ändå till ett år och tre månader. Han kan inte förstå att han får ett så hårt straff. Jag tror det handlar om att visa upp någonting för omvärlden. Att uh, Sverige gör sitt bästa i kamp mot terrorismen- och att vi offrades för att visa uh, omvärlden att vi... Uh, Ja, vi är effektiva här i Sverige. Egentligen har jag bara skickat ett brev. Vad var det som hände? Tre killar möttes på internet. En vänsterkille som ville diskutera politik och kriget i Irak- en kille som gillar när det smäller och som är duktig på kemi och datorer. En kille som har blivit troende och som är beredd att vara en del av försvaret av islam. En var drivande och de två andra drogs med. Någon säger att det här bara var pojksträck. Någon annan säger att det är så här den moderna terrorismen ser ut. Kanske är det både och. När ett attentat ska genomföras isolerar sig ofta gärningsmännen. Det är den lukten man känner här. Lukten av ensamhet. Den biter sig fast, sticker i näsan. En stark doft av isolering. Alla tre var ensamma. Polisen säger att det finns en rekryteringsbas för Al-Qaida i Västeuropas förorter- det är grannarna och grannarnas söner som sitter i pojkrummen i lägenheterna bredvid våra och förbereder kampen. Ingen har bett dem. Istället handlar det om löst, sammansatta grupper som själva ger sig ett uppdrag. Nu gäller det att vara med och försvara islam. Försvara islam och skaffa sig en ny identitet. En som ger mening och vänner och respekt. Och det fiffiga är att du behöver inte ha kontakter som förr i tiden. Nu räcker det med att du gör något och sen kanske du blir kontaktad. Det är ett framgångsrikt recept. Det är bara att komma med i det heliga kriget, oavsett vem du är eller var du bor. I år har Tarek avtjänat sitt straff. Under tiden i fängelset har hans religiösa övertygelse djupnat- han vill inte vara med i det här programmet eftersom Tobias är med. Han vill inte förknippas med vare sig Tobias eller Marco som han tycker är oseriösa och som har tagit avstånd från det som hände i Kista. Marco satt häktad i tre månader och sen frikändes han. Hans advokat säger att han inte vet var han är. Kanske har han lämnat Sverige. Tobias har avtjänat sitt straff och utbildat sig till elektriker. Nu bor han med sin kinesiska flickvän och han säger att det här aldrig hade hänt om han hade träffat henne innan han mötte Tarek och Marco på internet. Hon allt för mig. Jag tänkte att kontakta henne innan och vara rädd att bli sårad. Det så är konstigt. Sen efter det här hade hänt jag det kan inte bli värre tänkte jag. Så det lika bra framåt igen. Om jag hade blivit tillsammans med mig innan, kanske exempelvis innan, när jag kom hem från Eskilstuna eller någonting, så hade jag aldrig änt. Då hade man haft annat att tänka på så att säga. Ska vi äta sen kanske? Ja, lite mat och njuta lite om kvartid. Ja. på musik kanske? Jag känner lite inspirerad då faktiskt. Kanske kunna göra någonting so close yet so far do you really know who you are Sometimes you get confused. Den stora ensamhet Ett program från dokumentärredaktionen Av Lotta Eriksson I polisens utskrivna Chatsamtal hörde ni Danilo Bejerano Som Tarek Och Filippe Leiva Vänger som Marco Dom och förhör Lästes av Magnus Lindman Producent var Håkan Engström Och musiken på slutet Var skriven och framförd av Tobias